Глава 6. Хасав Юрт лежав на краю Дегестану. Однак тут жили переважно чеченці, і всі вони добре знали Лечо Гелісхана на прізвисько Ламбада, до якого мене й послав дядечку Толя, забезпечивши посвідкою кореспондента газети «Незборима нація» відряджувальним посвідченням та клопотанням до всіх органів влади на ксерокопії депутатського бланка. Ламбаду так прозвали, напевне, за його веселу вдачу і моторність. Хоч важко було зрозуміти, звідки ля бралася та веселість у чоловіка, який не мав лівої руки і правого ока. А до того ж їздив, вважай, на катафалку, тобто їздив на машині швидкої допомоги, яку приватизував ще до війни. І називав не інакше, як таблеткою. Але це таки був і катафалк, бо Ламбада часто перевозив у ньому мертвих, перевозив загиблих до їхніх домівок. І то вже стало сумною професією цього веселого чоловіка – який, щойно почувши, звід кіля і від кого я проїхав, спитав, «А ти знаєш, як чеченці кажуть на сірники?» «Ні? А так, як і українці. сирники. Вигукнув він і зареготав на радощах, що в нас так багато спільного. І частував мене галушками, які, щоправда, чеченці готують не з салом, а з м'ясом. І казав, що він мене може перевезти на своїй таблеці навіть у Туреччину бо його знають на всіх блокпостах. «А ти можеш довго не дихати?» – спитав Ламбада. «Як не дихати?» «Ну, тобі доведеться їхати в труні». «І цілу дорогу не дихати?» «Та ні», – сказав Ламбада. «Якщо відкриють віко. «Лице я тобі трохи підмалюю, але треба буде не дихати і не сміятися». «Бо це дуже смішно, повір мені, це дуже смішно – живому лежати в труні і не дихати». Ламбада засміявся, наче показував, як це воно буває смішно. І його порожня очниця також сміялися. «У дитинстві», – сказав я, – «коли ми з хлопцями купалися в ріці, то пірнали на вожака. Хто найдовше прибуде під водою, то і ставав вожаком». «І що?» «Вожаком завжди ставав я. Вже тоді я міг не дихати дві хвилини». «Ну то можна вирушати», – сказав Ламбада. «Тільки не розумію, що тобі робити в надтеречному районі». Там життя банда. На Теречний район контролювали проросійські угрупування Умара Автурханова, який був в опозиції до Дудаєва і очолював так звану Тимчасову Раду. «Давай краще я тебе здам Радуєву!» «У мене там пропала сестра», – сказав я. «Сестра? Вах!» – зумівся Ламбада. «Як же вона там опинилася?» Приїхав до Києва якийсь біслан, сказав, що їм потрібні медики. Вона повірила в казку про Робін Гуда. «Ай, погано, погано!» – похитав головою Ламбада. «Там часто пропадають люди. Там гуляють ті, кого Росія спеціально випустила з тюрем. Лабазанов, який називає себе Робін Гудом, колись тримав у руках все узбережжя Абхазії. Усі повії там були його». «А що?» – спитав я обережно. «У вас теж можуть бути будинки розпусти?» «Я чув тільки про один». Сказав Ламбада Але то в Грозному, де кафе Татабанья Біля Зеленого базару Ні, тобі треба до Салмана Радуєва Сам ти нічого не зробиш Може Салман щось підкаже А так ти можеш позбутися голови І твоїй сестрі вже ніхто не допоможе Це справді було смішно Я лежав у труні з трохи відсунутим у бік віком Яке за сигналом Ламбади мав щільно прикрити над собою Лежав і не бачив, куди мене везуть, не бачив дороги, тільки відчував своїми кістками її глибокі вибоїни, залишені бронемашинами. Труна пахла живицею, пахло сосною і таки відгонила смертю. Недарма із живиці роблять ладан, яким обкурюють небіжчиків. І я вже трохи перейнявся цією роллю, особливо після того, як ламбада припудрив мене якоюсь гидотою, і думав, що коли нас зупинять і розпізнають цю хитрість то мене так і закопають живцем у землю. Ото вже сміху буде, але мені стало непереливки, коли ламбада вигукнув кришка. І зменшив швидкість, бо хоч то був сигнал причинити віко, проте кришка прозвучала для мене як амба чи навіть амінь. Я щільно притяг на себе віко, склав руки на грудях і, заплющивши очі, нагострив вуха. Таблетка зупинилась. Ламбада вийшов з машини і про щось гомонів із солдатами. Думаю, що у них теж був якийсь інтерес до ламбади, наприклад, стосовно травички. Аж раптом відчинилися задні двері таблетки, і хтось запитав: "Чоловік чи жінка?" "Мужик", сказав ламбада. "Росіянин. А ну відкрий". Я затамував подих. "Ні, я боюсь покійників". А раптом він оживе, сказав ламбада і голосно засміявся. "Краще відкривай уже сам". Потім він розповів, що копар справді потягся рукою до віка, але в останній момент передумав. Адже якби покійник виявився живим, то міг би сипнути автоматною чергою. «Навіщо йому зайві клопоти, правда ж?» Сміявся до мене ламбаде, а я за всю дорогу вперше попросив у нього дозволу закурити в труні. І це теж було чорті що. Лежить собі в домовинні покійничок, посмоктує цигарку, тільки того, що не попльовує в стелю. «Може, кави?» Спитав Ламбада «Я не проти» «А бабу хочеш?» «Це взагалі був би клас Так узнаєш кістляву з косою» Сказав Ламбада Оту яка ще нікому не відмовила» Я чекав, що він зарегоче Проте Ламбада примовк і мовчав доти Поки нарешті дозволив мені вилізти з домовини «Це вже наша територія» Сказав він «Виходь, розімни кістки» Ми стояли неглибокій ущелині серед невисоких гір, укритих мішаним лісом. Дерева вже прихопила перша легенька зелень, і їй голосно раділи пташки. А туди далі перед нами тяглася смарагдова, трохи хвиляста долина, яку перетинала навпіл рівнесенька смужка сухого очерету. Очевидно, він поріс уздовж Арика. Це перше весняне пробудження, ламбада розумів по-своєму. «Копарі відійшли!» – і повернулися птахи. Сказав він Коли ми рушили далі Я вже сидів поруч з ламбадою Грунтова дорога через долину Привела нас до покинутої ферми Неподалік якої над ариком Вився димок Бензин, женуть, шайтани Сказав ламбада Як женуть? не зрозумів я А так як горілку Тільки не з браги, а з нафти Первак 95-й Потім цидять 76-й, а рештки Солярка на зустріч нам виїхав чоловік на коні у смушевій папасі. «Це лісник», – сказав Ламбада. Він зупинив таблетку. «Салам алейкум!» А далі я не зрозумів, про що вони говорили. «Тебе запрошують на хліб сіль», – сказав Ламбада. «А потім відведуть до Салмана. А може, негарно відмовлятися. Вони якраз насмажили... Не знаю, як по-російському... Ми ще трохи під'їхали таблеткою, потім разом із лісником спустилися в глиб Арика, на споді якого жебоніла вода. Довкола багаття сидів гурт чоловіків, серед яких були і підлітки. Хто в камуфляжі, а хто і так просто, аби затулити душу. Неподалік, у поперек Арика, на колодах стояла велика цистерна. Невже і справді женуть бензин? «Вибачай, брате, горілки немає!» Магомет не дозволяє», – сказав здоровенний хлопчина із наївно синіми очима і пшеничною бородою. Лише важкий клинцювати ніс і видовжені приплюснуті до голови вуха виказували в ньому кавказця. Це і був султан Арш, султан чорний із села Гухой, як він себе називав, очевидно, пишаючись приналежністю до чинхойського тейпу. У чеченців існує родовий поділ на тейпи. До Чинхойського належав і Джохар Дудаєв. Вигляд у нього був, звичайно, такий, що справляв враження. А якщо світлий чоловік має прізвисько «Чорний», то й поготів. Ми їли баранину смажену переміш із якимось лапатим зіллям, що нагадувало листя конвалії. І відчувши смак молодого чеснику, я здогадався, якого слова не знав ламбада – «Черемша». Вона була напрочут смачною ця смажена черемша, просякнута соком і лоєм ситого валаха. Потім ми попрощалися з ламбадою, він подав мені свою єдину руку і сказав, «А ти збрехав мені, правда ж?» «Коли?» «Будеш одружуватися на своїй сестрі, поклич на весілля!» Ха -ха -ха -ха. Однак я не збирався ні з ким одружуватися. Я тільки хотів знати правду і тому залишився в Радуєва. Це бажання, мов куля, застрягла у грудях і не гоїлось, Воно жило в мені окремим життям, незалежним уже ні від Асі, ні від мене. Мета, за якою не було нічого, окрім гордині. А Салман теж із своїми причудами. Темні окуляри, чорна коротка борода, чорний берет, викопаний тобі Чигівара, який повернувся з того світу, і зустрів мене в холодній печері, посадив за ще холодніший стіл, голий, обшитий якоюсь бляхою – Сам сів напроти і дивиться крізь темні скельця. «Мені потрібні хоробрі хлопці!» – каже. «А ти хоробрий?» «Не знаю», – кажу. «Перевіримо!» «Давай!» Він знімає з паска лимонку, висмикує з неї чеку і кладе серед столу. Якийсь час ми дивимося один на одного, а потім разом в одну мить опиняємося під столом, стукаючись там, як барани, лобами. Над нашими головами лунає такий вибух, що закладає у вухах. Але я ще годин почути його голос. Ти нам підходиш. Якби відразу кинувся тікати до виходу, то хлібом клянусь, не взяв би. Кінець шостої глави.